Kako je moguće da iku od ljudi to tako svata i razmišlja da će isto biti vjerniku i nevjerniku da će isto biti onome koji vjeruje u Allaha i čini dobra djela I onome koji čini nered na zemlji, Ako dobiješ i u svojim rukama uzmeš haran, mbeker da israfu dieliu ništa ti neće biti pri ništa ti od toga neće biti primljeno sve što uložiš nikakvog breket u tome nećeš imati zato vraćo treba svaki vjernik da se zadovolji sa onim što mu je dozvoljeno što mu je od halala jer u halalu je vraćo neovisnost od halala makar imao ti malo i imejetka i malo od nekog položaja i malo uopšte od unja ali ako ti je to halal onda zasigurno ti ćeš osjetiti slas u tome i zadovoljstvo u tome i bit ćeš zahvalan Allahu i održavaće se u tome kao jedan čvrst i dobar mu'min svome gospodaru I nećeš imati potrebe za haram. Rob neće zaraditi imetak iz harama ili na haram način, pa od njega potrošiti, pa mu to blagoslovljeno biti. Niti će od njega sadaku podijeliti pa mu prihvaćeno biti, niti će ga baciti, ostaviti za svojih leđa, a da mu to neće biti put na obskrbo za džahenu. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يتع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يذر إلا نفسه ولا يذر الله شيئا أما بعد Fainna asdaq alhadith kalamullah wa khairu alhadii hadju muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nad thumma amma ba'd Iz milosti svoje Allah džellešanovuje na ome svietogračo stvorio suprotne ili oprečne stvari Tako je uzvišeni gospodar Dao da na ovome svijetu Postoji lijepo I ružno Da postoji Dobro i loše Dao je Allah uzvišeni vjernika i nevjernik. Dao je iman I dao je kufar Dao je ono što je štetno I ono što je korisno I mnoštvo još toga Što predstavlja stvari koje su jedna drugoj opriječne. A sve je to dato da bi čovjek kroz sve te stvari bio iskušan. I proveren koliko on istinski vrijedi. I kolika je njegova iskrenost u odnosu prema svome gospodaru. Odnosno da li u njemu ima toliko vrijednosti da bude od stanovnika gospodara svjetova ili nema toga u njemu Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže svom vjerovjesniku sallallahu alayhi wa sallam nastizbillah kulla yastawi al-khabith wa tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith reci nije isto ono što je zabranjeno ono što je ružno i ono što je dozvoljeno to jeste ono što je lijevo وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ پَمَكَرْتَ iznenadjuje mnoštvo onoga što je zabranjeno فَاتَّكُوا اللَّهَ يَاُ لِلْأَلْبَابِ لَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ zato se bojte Allah'a Ovi koji ste razumu obdareni Da biste ono što želite postigli U ovom kuranskom ajetu braću Allah uzvišeni je ukazao na jasnu podjelu Između onoga što je dobro I što je korisno I onoga što je štetno I što je zavranjen, što je negativno Zato vidimo da Allah uzvišeni Ističe u ovom ajetu jednu stvar Koja će biti prisutna u svim vremenima A to je da će Mnoštvo tog habita Tog ružnog I zabranjenog Uvijek biti prisutna Da će u svim vremenima Toga biti puno I zato kaže svom poslaniku Sallallahu aleyhi wa sallam makar te mnoštvo toga i čudilo ađebek makar te čudilo mnoštvo toga koliko ga ima zato kroz mnoga vremena je pokazato kao što je to danas jako vidljivo vraćao da upravo mnoštvo tog habita tog ružnog i zabranjenog nastoji se prikazati ljudima U jednoj od djeći s kojom se hoće to uljepšati Zato kažemo Ako ovaj habit Postigne Brojnost Zasigurno Mora doći Vrijeme kada će Se pokazati njegovo pravo lice I kada će se razotkriti To njegovo svojstvo A to njegovo svojstvo Jeste Ružnoća i jeste zabranjenost toga. Zato mu'min kada gleda u ovu stvar, on nikada ne prilazi stvarima gledajući u njihovo mnoštvo. Niti samo u njihovo vanštinu. Već mu'min gleda u ispravnost te stvari. Makar ti stvari bilo malo, ali ako su one ispravne, makar njihov okoliš i ne bio tako lijep ali nađe da je takođe unutrašnjost toga lijepa i da daje svoj miris i svoju lepotu, a ne samo vanštin. i to je svojstvo mu'mina, da mu je lijepa i njegova unutrašnjost i lepša nego njegova vanština ali i da se njegovoj vanštini pokazuje takođe ta ljepota ta ljepota u kojoj on u stvari je celokupan I živi u tome Dok je svojstvo Munafika Da se gizdaju I prikazuju svojom vanštinom Da su lijepi Međutim unutrašnjost njihova je Trljavština I to je smrad Koji se danas ili sutra Otkrije i pokaže Onima koji čvrsto vjeruju U Allaha subhanahu wa ta'ala U ovom ajetu, braću, riječ El-Habiz označava sve ono što je ružno. Označava ružne osobe. Označava ružan govor. Označava ružna jela i pića. To jeste haram, jela i pić. Označava ružan imetak ili haram imetak. I sve što dolazi od ružnog potpada pod ovu riječ i ovaj izraz El-Habir tako ćemo uz Allahu Đelešanuhu pomoć noća spomenuti neke stvari koje je Allah Đelešanuhu spomenu u svojoj časnoj knjizi pravijeći razliku između između onoga što je lijepo i onoga što je ružno a u smislu i cilju toga da Što bolja razumijemo granicu koju je postavio Allah subhanahu wa ta'ala Slanjem svojih poslanika I svojih knjiga na zemljskoj kugli Jer mi znamo, braćo Da je Islam došao da razdvoji Između hakka i batina Između istine i laži Da je Islam došao da razdvoji Između dobra i zla Između pravog puta I zabuda I na tom putu znamo Da se sve podijelimo I došlo je do podijelja čak između Roditelja i Evlada Pa je na jednoj strani Otec primio islam, sin nije primio islam Ili sin primio islam, roditelji nisu Ili jedan brat primio islam, drugi nije I tako dalje I vjera Allaha je došla s tom podjelom. I zato u Mekanskom periodu U Mekanskom periodu Kako govori al-miktad radijallahu ta'ala anhu Kaže Ashabi su nišanili na svoju braću i svoju rodbinu prstom Koji nisu bili primili islam Nišanili na njih Govoreći da su to nevjernici Govoreći da su to nevjernici Na taj način se odričujući njih I onoga na čemu su oni I ukazujući na propast svakoga onoga ko ostane na kufru I koji se ne prihvati vjere Allaha subhanahu wa ta'ala Govoreći uzvišeni gospodar O podjeli između dobrih i loših ljudi i vraća Kažu svojoj časnoj knjizine srezbilla Afe man kane mu'minan keman kane fasika La jastavu za da vjerniku bude isto kao grešniku ne njima neće zasigurno biti isto njima zasigurno neće biti isto i kaže subhanahu wa ta'ala am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji prave nered na zemlji zar ćemo postupiti sa bogobojaznima isto onako kao sa grešnicima u ova dva ajeta vidimo da Allah želešanu mu kroz jedan način pitanja koje u sebi ima jednu dozu čuđenja, kako je moguće da iko od ljudi to tako svata i razmišlja da će isto biti vjerniku i nevjerniku da će isto biti onome koji vjeruje u Allaha dželle i čini dobra djela i onome koji čini nered na zemlji pa je prvi Allah dželle šanehu nazvao da su muttakije oni koji koji se boje Allaha dželle a druge one koji čine nered i fesad po zemlji nazvao je je Allah dželle šanehu Pa kako to može biti isto Kako može biti isto I kako da Allah uzvišeni postupi I sa jednima i sa drugima isto Kako je to moguće Međutim u ova dva ajeta Ne ističe Ko to u stvari tako govori Ovo Allah Pita na taj način Zato što među ljudima imaju oni Koji govore da će isto biti jednima i drugim. Da im da dunjaluku jednima i drugima Pa na tom dunjalu ko imaš i vjernika Koji su u siromasi A imaš i nevjernika koji su u siromasi Imaš i vjernika koji su bogati Imaš i nevjernika koji su bogati Pa zato Neki od ljudi govore Biće nam isto Kao što nam vidiš dato na dunjaluku Isto tako će nam i tamo Kom je dato ovdje Biće mu dato i tamo I tako dalje O čemu Koran časnije također govore iznosiči ono što oni govore među sobom. U suratul Adjasi kaže Allah subhanahu wa ta'ala am hasib al ladhina jtarahus seji'ati an najjalahum kal ladhina amanu a'milu salihahat sava'em mahyahum wa mamatuhum sa'ema yahkumun mislili oni koi činje zla diela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti. Kako loše rasuđuju? Pa je ovdje Allah Đelešanu otkrio, ko su ti koji govore da će biti isto? Vjernicima i nevjernicima. Dobrima i lošima. Onima koji nose svoj iman, vjeruju u čvrstu Allaha Đelešanu i čine dobra djela, i onima koji čine nered na zemlji. Dakle, to su oni koji čine zla djela Koji čine Loša djela Šta rade Kada saznaju i vide da su oni ti Koji rade i uspostavljaju Nered na zemlji Pa budu opomenuti I pozvati u islam Onda Kud oni se okreću Počnu da Da govore o tome Da im je dato na dunjaluku slično kao što je dato vjernicima čak nekima mnogo više i mnogo bolje nego vjernicima i tako dalje i onda ih tera šeitan dalje da snuju i sebi trasiraju tu stazu i ka ahiratu i tako dalje da će im isto tako biti udjeljeno i na budućem svijetu a onda onda ih šeitan i odvodi do te granice da počnu sumnjati i u samog svog gospodara Hotela, da on uopšte postoji I da postoji sudnji dan i proživljenje... I da postoji džennet i džahnem. I zato ovdje... Vidimo kako to Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva... Razotkriva... I završava riječima... Saema jahkomun... Kako loše rasuđuju. Kako loše rasuđuju. Ti koji tako sude... I tako zamišljaju da se se dogoditi... Da isto bude... Onima koji čine zla djela... I onima koji čine dobra djela... I da će im biti isti Život na ovome svijetu I da će im biti ista smrt I da će im ista biti I smrt I za sigurno to je Ono što je nespojivo Sa pravdom Allaha subhanahu wa ta'ala I ova granica razdvajanja Ova granica razdvajanja Između dobra i zla Jeste ovdje Jeste ovdje Usmerena samo Isključivo na razdvajanje između Mu'mina i nevjernika I munafika i ostali Koji se svrstavaju Na drugoj strani I neće se prihvate vjere Allah subhanahu wa ta'ala Isto tako braću Allah je obavijestio, nas, je obavijestio Svojoj častnoj knjizi Da nisu ista Dobra i loša djel Već da tu postoji Ogromna razlika i kaže uzvišeni ste zbila wala tastu bil hasanati wala nije jednako dobro i hrđavo djelo i je jednako dobro i hrđavo djelo zašto zato što dobro djelo je ono koji je Allah dželle šanehu naredio i koji će biti čovjeku štit na sudnjem danu od vatre dženemske i biće jedan od razloga ulaska u džennet I bit će ono što Allah voli i što nagrađuje i što umnožava i odgaja vjerniku na sudjem danu. Pa će čovjek mu'minu Allaha doći na sudjem danu pa će mu biti prikazata njegova dobra djela. Pa čovjek ih neće prepoznati. Pa će reći ja ja se ne sjećam da sam ovaj kada jela I da sam neka to radio. Pa će mu biti rečeno da mu ih je Allah uzvišeni odgajao isto onako kao što neko od ljudi odgaja svoje svoje deve pa u početku možda ima jednu devu pa mu ona rodi još jednu pa onda dvije rode još dvije i tako se to odgaja dok u jedno vrijeme čovjek nema hrdo deva ili druge stoke bez obzira o čemu se radilo ovdje i kakav se primer uzeo ali Allah hozbi to dobro delo prima i nagrađuje ga od 10 do 700 i više puta od toga. Pa se ono umnožava, zato ga mu'min na suđenjem danu skoro neće prepoznati da je to njegovo djelo. Dok šta se dešava sa lošim djelima? Dešava se to da ono nema nikakve vrijednosti. I umjesto da ima nagradu, ono ima kaznu. I kao što kaže Allah uzvišeni, na sudnijem danu, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءَ مَنْصُورًا I pristupit ćemo njihovim dijelima i u prahi pepeo ih pretvoriti. Zašto? Zato što nisu bila dobra. Nisu bila ona dijela koja prima Allah Đelešanu. Nešto im je falilo od, od šartova. Da li je falio ispravan šeharic? ili je falio, isprava nije. Ili to djelo nije bilo urađeno, shodno sunetu poslanika, sve jedno. Bilo koje od ovo troje da fali, to djelo neće biti primljeno kod Allaha Đelešanohu i bit će odbačeno i bit će uništeno. I neće čovjeku toga imati nikakva hajra na sudnjem danu. Takođe braću, Allah uzbiše je ukazao نا فوديلو إزمج روزنوك إليه فوغور نا فوديلو إزمج روزنوك إليه فوغور كاجة أزوشني سبحانه وتعالى في سورة الإبراهيم نستزبل ألم ترى كيف درب الله مثلا كلمة, كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماع زار نبديش كيف الله نعود في المر ليه فريكي kao je po drvo koren mu je čvrsto u zemlji a grane prema nebu tu'ti uko laha kulla hienim bi idhni rabbiha kaže ono klod svoj daje u svakho doba koje gospodar njegov odredi wa yadribu Allahul amthale linnasi la'allahum yathakkarun a Allah ludima navodi primer da bi pouku primil وَمَثَلُ كَلِمَةٍ ان خَبِيثَةٍ ان كَشَجَرَةٍ ان خَبِيثَةٍ اِجِ تُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَانِ a ružna riječ je kao ružno drvo drbe. iščupanom drvetu s površine zemlje nema obstank nema obstank i vidimo braću da je ovdje uzvišeni gospodar spomenuo važnost lijepe riječi odnosno tog govora koji je tajjib koji je dobar koji u sebi nema onoga što je ružno nema onoga što je ružno bez obzira da li ovdje sad se radilo o tome da čovjek govori istinu ili da čovjek nema bulgarnost u svome govoru da čovjek uči Kur'an čini zikr Allahu Đelešanhu i tako dalje dakle jednostavno Taj govor koji je tajib, koji je lijep, on je poput drveta koje, koje je čvrsto vezano svojim korenom za zemlju. A grane su mu, kaže prema njegovu, i daje svoj plod u svako vrijeme kojemu Allah želišanu odredi. Njegov gospodar, subhanahu te, ali gospodar svega. I takva je lijepa riječ i ispravan, i istinit govor. On ima sa sobom svoju sigurnost i on ne može da se lako slomi. On ne, ne može da se da ga nestani. Ne može da padne i da ga prekrije laž i da tako ostane. To je nemoguće. On ima svoju snagu i svoju čvrstinu i takav govor, takav govor može da nosi samo samo srce muslimsko i prsa muslimska i to ne priliči, niti može ko drugi da da nosi. A zbog čega to nosi mu'min? Zato što je to izgradio radi Allaha dželešanuhu kao što je radi njega povjerovo i radi njega čuva granice koje mu je odredio gospodar svjetova naredbama i zabranama. Dok u primjeru lošeg lošeg govora jeste primjer drveta koje je I pano sa površine zemlje, a mi znamo da ono ne može dati ploda i od njega ne može biti haira. I tome nema opstanka, i takav je govor, takar je lažan govor i neispitni govor i govor u kome nema nema haira. Izvestio nas je Allah uzvišeni, braćo, da se lije parić ili li govor penje k Allahu dželleşanu. Rekao čini se desila, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Ki njemu se djule pereti i dobro djelo on prima. Ka Allahu džele shanu samliye pereti. I dobro djelo on prima. I ništa mimo toga. Ako govoru ima laže, ako govoru ima prevare, ako govoru ima neistine. I svega onoga što kvari Lepotu jednog govora To se odbacuje I to se ne prima kod Allaha Đalešanuhu, Kao što se ne prima Ni dijelo koje nije Od tajibata Također, braću Nije jednak Ružan ili haram ili lijep, halal i metak Poslanik sallallahu aleyhi ve sellem Izvijestio je Da Allah uzvišen prima sadaku Samo iz lijepog imetka A ako je iz ružnog imetka On je onda ne prima Pa je rekao poslani Sallahu alaihi wa sallam Kada rob podijeli sadaku iz lijepog imetka Iz halal imetka A Allah prima samo ono što je lijepo Ono što je halal vi je prihvati svojom desnicom vi je prihvati svojom desnicom I ovaj hadisom u tata konale Ima muslimu s om sahihu Beleži od privetnika Sallallahu aleyhi wa sallam Predaju U kojoj kaže wasallam, Allah ne prima namaz bez abdesta Niti sadaku Iz utajenog plijena To jest iz gulule A gulule je dakle Ono što se ukrade Ili utaji od ratnog plijena Ili se bespravno uzme Iz državne kasi Allah uzvišeni Ne prima sadaku Iz takvih sredstava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 a da mu to neće biti, putna obskrba za džehene. Dakle, kada čovjek to uzme sebi, kada to uzme sebi i natovari se tim haramom, onda bilo što da uradi, od toga nema koristi osim šteti. Niti može to da podijeli, jer iako ga podeli neće mu biti primljivi. Niti da u nešto uloži, u tojem mu neće imati nikakvog bereketa. Pa kaže i da to ostavi za svojih lijeđa Da ga ne koristi Neće to učiniti, ja da mu to neće biti Opskrbom za džene E možda se kurtališeš ti tako I ovo je upozorenje jako Da se povede računa O imetku kakav je I kakav dolazi Čovjek u njegovim rukama I čime se čovjek koristi Također, braću, Allah uzvišen je napravio razliku između lijepih i halal jela i pića i ružnih jela i pića. Jer Allah uzvišen je dozvolio ono što je lijepo i dozvoljeno tijela, a zabranio je ono što je ružno, kaže uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala, opisujući svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nestezbilla ve ihluhumut tayyibat ve yuharimu alejhimul al khabait ka je koji će im lijepa jela dozvoliti a ružna im jela zabraniti to jeste jedna jedan od zadataka poslanika sallallahu alejhi ve sellem nad ovim ummetom bio je taj Da dozvoli ovome ummetu ono što je lijepo od jela A time i od pića Ali i da mu zabrani ono što je ružno Ono što je ružno od jela i od pića Islamska ulema govoreći Razlog Ove podjele ili zabrane haram jela i pića Rekli su Da uzimanje toga ostavlja ružan trak i uticaj na srce čovjekovo, na njegovo tijelo i ponašanje, dok korištenje halala u ishrani ostavlja lijep trak i lijep uticaj na čovjeka, njegovo tijelo i njegovo ponašanje. Allah subhanahu wa ta'ala Obraćajući se svojim poslanicima kaže: "Ne ste ja eihar rusul kulu minat tayb minat O poslanici dozvolenim se elijepim je li mahranite i dobra djela činite. Pa ako vidimo da Allah uzvišeni svojim poslanicima, a oni su mu najpreči i najbolji i najvredniji od svih ljudi, naređuje i im da koriste i da se hrane lijepim i dozvoljenim jelima i da čine dobra djela šta onda preostaje sljedbenicima poslanika osim i ono što je što je naređeno i poslanicima kao što ćemo vidjeti iz primjera ili iz hadisa Ebu Horej radijallahu hanhu koji prenosi da je rekao poslanik sallahu alaihi wa sallam uzvišeni Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo i uzvišeni Allah je zapovedio vjernicima ono što je zapovedio i poslanicima, vjernicima i ono što je zapovedio poslanicima pa je rekao uzvišeni o poslanici dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite a onda je kaže, rekao Allah uzvišeni jajuha allazina amanu kuluu min tayibati ma razaknakom waškurulillahim kundum ijahu ta'budun o vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni pa vi se samo njemu planjate zatim je kaže poslanim poslani s.a.m. spomenuo čovjek koji dugo putuje raščupane i prašnjave kose kako pruža svoje ruke prema nebu govoreći ja rab, ja rab gospodaru moj, gospodaru moj a kaže hrana mu je haram i piće mu je haram i odjeće mu je haram i za ili zadojenje haramom Pa kako da mu se udovoli I da mu se doba primi Kako da mu se udovoli I da mu se doba primi I ovu predloj bilježi imami muslim Smisao je braću, Dakle ovog hadisa Da je uzvišeni Allah čisto od svake manjkavosti I nedostatka I da prima samo lijepa dijela A to su dijela koja nemaju Prime se onoga što ihvari Kao što je licemijerstvo oholo samoljublje i ostale vrste širka, teda od sada ke prima samo ona ko, koja je lijepa, koja je iz halal imetka i od govora prijma samo onaj govor koji je lijep i koji je sačuvan onoga što ga kvari. Kaže uzvišeni gospodar, neste zbila ilaihi yasadu lkelimu tajibu val amelu salihu jer k njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. Zatim, braćo Trebamo znati Da Allah subhanahu wa ta'ala Prima od ljudi samo onoga Ko je lijep A to je mu'min Jer je mu'min sav dobar Mu'min je sav dobar Razlog njegove dobrote Jeste iman u njegovim prsima Taj iman Jeste ono što se pojavljuje na njegovom jeziku od učenja Kur'ana i od učenja i činjenja zikra od izučavanja korisnih nauka i tako dalje i ono što se pojavljuje na svim organima njegovog tijela kojima obožava Allaha dželešanuhu i čini dobra Izbog toga je mu'min dobar sad sad on tajib I zato Allah ozvišeni od ljudi prima samo, samo mu'mina, koji je sa takvim imanom, koji mu se pokazuje na svim njegovim dijelovima tijela. Sve ove lijepe i dobre stvari, brać, ove tajbate Allah Đelešanu prima, kao što se to ispominje u hadesu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem u kome kaže pozdravi Allahu šanuhu, i lijepe stvari on subhanahu wa ta'ala prima trebamo znati braću da od najveće stvari pomoću kojih vjerni postiže lepotu i dobrotu djela jeste da mu hrana bude lijefa to jeste da ono čime se hrani da to bude halal jer će na taj način čovjek uljepšati svoja dijela i ona će mu biti dobra zato što se sačuvao čega sačuvao se harama a jedna od najvećih stvari s kojom čovjek kvari svoja dijela i sprečava da ona budu primljan kod Allaha bez sumnje jeste nečuvanje harama već korišće, korišćenje harama i nevođenje računa o tome šta se uzima u izhrani šta se uzima u oblačenju i tako dalje i tako dalje kao što smo ovo vidjeli u hadisu kog smo prije citirali vezano za čovjeka koji je u potrebi ogromno prašnja pane kose dakle čovjek koji je osto bez osnovnih srestava i onda kad je došao od tog stepena digao ruke Allahu Đelešanu i moli, ga, moli od njega a Allah uzvišeni šta mu spominje spominje mu ono što sprećava njegovu dovu i da se bude njemu udovolilo hrana mu haram i odjeće mu haram i pijeće mu haram i zadojen haramom I kako da mu doba bude primljena? Kako da mu doba bude primljena? Ovo je velika prijetnja za svi u njih. Zašto? Zato što kada čovjek traži od Allaha Đalešanohu po svaku cijen nešto i ne traži halal način da dođe do toga, Allah će mu primiti dobu kada je on tome iskrni. Iskren si tražiš Možda ćete Allah želišanu ono neko vrijeme Čuva toga Ali kada si ti Opredijelio se potpuno Za to I više ne vodiš računa Da tražiš samo halal I da se čuvaš haram Već samo tražiš da dobiješ nešto Pa makar ono bilo je haram Onda zasigurno si ta vrata Biti otvorena Kada će se tako čvrsto predijelio za taj haram, Allah Želešanu će te otvoriti ta vrat, pa dobiti taj haram i to će postati ono s čime ćeš štime će se dobro patiti i namučiti, a Allah zna možda da ti to bude i temelj drugim haramima i drugim zabranama Allah Želešanu koje ćeš na tome, na tome postaviti. Zato, braćo, treba svaki vjernik da se zadovolji sa onim Što mu je dozvoljeno, što mu je od halala Jer u halalu je, braćo, neovisnost od harama Ma imao ti malo i imetka I malo od nekog položaja I malo uopšte od unjaluka Ali ako ti je to halal Onda zasigurno ti ćeš osjetiti slast u tome i za zadovoljstvo u tome i bit ćeš zahvalan Allahu Đelešanuhu i održavat se u tome kao jedan čvrst i dobar mu'min svome gospodaru i nećeš imati potrebe za haramu. Videćeš da nećeš imati potrebe za haramu. Pa da kažeš kao što mnogi danas nažalost. žalost među muslimanima govore e ja sam došao u takvu situaciju pa moram posegnuti za haramu. Moram ovdje uzeti olakšicu pa ću Prekršiti ovu fetvu Dođe prvo pa pita za fetvu A onda kad mu kažeš da je to haram Onda kaže, eh, kaže ne poznamo moju situaciju I onda šta radi? Umesto da se drži onog halala Pa makar malo bilo to On žudeći za mnoštvo I ne gledajući Da li će to mnoštvo biti halal ili haram On se odlučuje na na neke korake s kojima će pregaziti i prekršiti granicu Allahove uzvišene vjere a to ga će se dokopati i onda će se pravdati da je to bila za njega roksa i da je imao, imao pravo tu da uzme i da se time okoristi međutim šta je stvar? stvar? je da dok si u granicama Allahove vjere da dok ne činiš grija Allahu Đelešanu i ne koristiš se haramina znaj sigurno, da možeš kao mu'min da obstaneš možeš kao mu'min da obstaneš i sa to malo halala bez obzira koliko ga bil možeš obstati jer obskrba to je isključivo Allahovo pravo i on daje kome hoće koliko hoće i uskraćuje kome hoće koliko hoće zato tvoje nije da tražiš od Allaha da ti da puno Već tvoje da tražiš da ti da halal Pa kada dobiješ halal Bilo koliko da ga ima Od njega ćeš imati korist Zašto? Zato sve što uložiš u tome ćeš imati bereke Sve što potrošiš na sebi svoju porodicu Od toga ćeš imati nagradu I koriste na ovome na budućem svijetu Sve što uložiš na Allahu Želešanom u putu i s time učiniš bilo kako dobročinstvo bit ti primljen kod Allaha Želešanom. Dok ako dobiješ i u svojim rukama uzmeš haram makar ga isav podijelio ništa ti neće biti primljen. Ništa ti od toga neće biti primljen. Sve što uložiš nikakvog bereteta u tome nećeš imati. I kao što vidio smo iz hadisa koga bilježi imami Ahmed taman i da taj haram na kraju baciš da ga više ne koristiš kaže nećeš ni to učiniti a da ti to neće biti obskrba putna za dželjena zato mu'min treba da svati, da je u halalu neovisnost od harama i da traži kod svog gospodara halal pa makar tog halala bilo sasvim malo Zabraniujući braćo Allah subhanahu wa ta'ala neistinit govor kaže u svojoj časnoj knjižnici ne se izbilja, vajtanibu qaulazur. I izbjegavajte što više govor neistiniti. I kaže također uzbišeni ste izbilja, wala talbisul haqq bil batil. Inamišajte istinu i neistinu. Nemojte imješati. Stoga je ja, braćo obavezav je S jedne strane da navikava svoj jezik, da izgovara lijepe riječi, kao što je učenje Kur'ana, kao što je izučavanje islama, islamskih nauka i propisa, kao što je činjenje zikra raznovrstvog Allahu subhanahu wa ta'ala, i tako dalje, kao što je privikavanje jezika da govori istinu i da ništa mimo istine preko njega ne izlazi, kako bi na način čovjek bio od onih za koje kaže uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala ne ste Hamid. oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan Dos to su oni koji su pohvaleni od strane gospodara svjetova pa ih je on uputio na šta uputio ih da govore lijep govor i uputio ih na put onoga koje hvale dostoja Allah subhanahu wa ta'ala s druge pak strane braćo obaveza je mu'minu da se kloni ružno govora kao što je laž pa makar to bilo i u šali kao što je ogovaranje kao što je klevetanje, psovka lažno svjedočenje krivoklestvo i razvrtan govor hvaleći Allah subhanahu wa ta'ala svoje dobre robove kaže u svojoj časnoj knjizi Neste izvela wa idha sami'u lagwa wa 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nataghil jahilin vesmislicu kakvu od nje se okrenu i kažu nama naša djela a vama vaša djela mir vama mi ne želimo društvo dzhahila mi ne želimo društvo dzhahila I ovo je taj lijepi postupak Lijepi postupak vjernika Koji su izgradili svoj iman I učvrstili se na putu Allaha subhanahu wa ta'ala Da onda kada vidiš I čuješ Besmislice I loš govor, i zabranjan govor Šta ti je dužnost? Dužnost je da se potrudiš Da to spriječiš Da ustaneš I da nastojiš Ako moš to da spriječiš Da prestane taj govor, to je najbolje što možda uradiš. Ako to nisi u stanju da uradiš fizički, onda ti je dužnost nakon toga da savjetom i riječima tražiš od tih osoba ili te osobe da prekine statim govorom. Pa ako nito nisi u stanju, onda ti je dužnost da to srcem prezreš i da napustiš takvo mjesto i da napustiš takvo mjesto i takvo društvo i vidimo kako je Allah ozvišeni ovde istakao, osobinu svojih dobrih robova koji kada čuju kakvu besmislicu od nje se okrenu ne moš ništa da učiniš više šta ti je ostalo ostalo ti je da ne budeš sve toga da ne budeš sve toga i da ostaneš tu prisutan i da slušaš Sve i svašta šta se govori Od tako govora Zašto? Zato što u najmanjoj ruci Da te sve razmine, svako zlo toga Možda Allah ozvišeni spusti kaznu na te koji to govore Ako budeš u njihovom društvu i ti ćeš stradati. Ako budeš u njihovom društvu Znaj da ćeš i ti stradat Ako dođe kazna Allah, subhanahu wa ta' ala. Zato je boravak sa pokvarenjacima Druženje s njima Blizina s njima I tako dalje To je Veliki musibet Za jednog muslimana I velika opasnost Da on ne napusti korake Islama I ne napusti put sjeratanim stakajima, a da priđe i približi se putu nevjernika. Zato je vraćao mjesto mu'mina da bude sa iskrenim i dobrim vjernicima, a da se kloni pokvarenjaka, da se kloni smutljivaca, zlotvora, jer Allah uzvišenim u to zapobjedao njegovu častnu u knjizi. Kada kaže uzvišeni gospodarne nespe zbjela, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum avliyya u ba'd. Av jednici vjednice su prijatelji jedni drugima. Ja'muruna bil ma'ruf ve yenehuna anil munkar ve yukimuna as-salata ve yutuna az-zakah ve yuti'u Allah Inna Allaha azizun hakim. Traže da se čini dobra djela, od nevaljalih odvraćaju i namaz obavljaju i zekat daju i Allahi poslanici njegu su pokorni. -A -A. To su oni, kojima te Allah sigurno smilovati, Allah je doista sila i muder. Na drugoj strani kaže Uzvišeni Gospodar: "Wallazina kafarū ba'dhum awliyā'u ba'd." Nevjernici su prijatelji jedni drugima. Nastaće smutnja na zem i nered veliki to jeste ako među mu'minima ne bude ono kako je Allah uzvišeni opisao a to je da su oni jedni drugima prijatelji i jedni drugima zaštitnici i jedni drugima bliski i jedni prema drugima milostivi i od pomoći i tako dalje Ve se desi da ima muslimana ili da muslimani postanu prijatelji ili dostovi ili drugovi sa nevjernicima kaže uzvišeni ako ne postupite tako onda će doći do velike fitne i do velikog fesada na zemlji zato je poslanik wasallam, praveći jasnu podjelu između mu'mina i nevjernika Zabranio da jedan mukmin može naslijediti Naslijediti Nevjernika Makar mu bio najbliži rum. Ne može ga naslijediti Tako recimo Ako je jedan, Ako jedan vjernik ima svog oca nevjernika Ili svoju majku pa preseli sva njihova imovina, može pa bilo kome, ali njemu ne može. On ga ne može nastijediti. Mora da se ogradi i da se odvoji. I zato je došla zabrana, kao što kaže Hrvatsanik sallallahu alaihi sallam, ne nasljeđuje musliman kafira nevjernika, niti nevjernik nasljeđuje muslimana. Nema nasljedstvo tome. I ova stvar, braću, je bliska svakome onome ko zaboravlja na podjelu s kojom je došla pa hoće da kaže pa ja radim na postup pa moram da sam s lijepo pa u bliskim odnosima pa ovako pa onako pa stotio neki njima se smije i njima udovoljava i njima ovaj za njih traži lijepe riječi i pokazuje milost i dobrotu prema njima a kada su u pitanju vjernici dođe u meščit spustio veđe ispod oči Musive Nema milosti prema islamu i Allahovim dželešanuhu robojima, Koji su mu pokorni A ima milosti ima dobrote prema nevjernicima A od islama je Da kada kreneš ulicom u šerijetskoj zemlji Pa ne iđe akijatir na toj istoj strani Da mu ne pustiš put Nego da te on zaobiđi Zato kada opisao Allah dželešanu mu'mine šta kaže: e "Štadao 'ala'l kufari ruhama'u baina". Žestok je prema nevjernicima, a milostiv među sobnom. Žestok je prema nevjernicima, a milostiv među sobnom. I to je lice mu'mina, nije lice mu'mina. Pokazuje ne, neku lepotu islama. Oni mu svakodnevno braću po svijetu u kolju i svijeluju sestre muslimanke a on milosti prema njima i traži za njih lijepe riječi vallahi musibet braće šta se dešava sa ljudskim srćem musibet kad se počne grije to varit onda čovjek više neoseća ni u čemu neoseća ni u čemu ne zna više da razvoji šta je dobro šta nije gdje je granica islama izgubi orientaciju takođe je brato jedan od kur'anski ayeta u kome allah subhanahu wa ta'ala pokaza graniću između dobro ki lošek jest kur'anski ayet suratul an-nur je kaja uzviša nispa zbilla wal khabithatu lir khabithina wal khabithuna lir khabithat Otaj jba tudi ta jibina otaj jebu nali ta jbat. Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljaali muškarci za nevaljale žene, čestite žene su začestite muškarce, a čeestti muškarci začestite žene. Po je ovdi Allahuhanuhootaala ukazal, da za mumina, da za jednog mumina nije sva koljaka žena. Nije je sva žena. I tamo gde ti je Allah Đelešanuhu Odobrio Da može mu'min oženiti Kršćanku Ili židovku To jeste ehli kitabijku Šta ti je spomenuo I koju ti je od njih dozvolio Samo onu koja je čestita Samo onu koja je čestita I kada su Pitali Hasana el Basrija Koja je to od njih On je rekao Ona koja nije imala druga Ona je nije imala druga Danas subhanallah Šta se kod muslimana dešava Dešava se da Sve pritisuju džehlu Tamo i gdje nema džehla I gdje ga ne bi smelo biti Kaže pa to u džahilijetu bi Pa to eto nije se Baš tako oznalo Pa mora se tako postupiti. Pa i one ehliki tabik I onda nalaze sve i svašta Žene se s tim, Pa i to, iako je mu rodi djete, onda ima problem i sa ženom i sa djetetom, i sa samim sobom i ne zna više gdje mu je glava. Zato je Allah uzbišen i ukazao da za mu'mine su samo čestite žene. Zato što su mu'mini čestiti. I za njega može mu biti supruga samo na koje je čestite. Ne može biti druga. Ne može biti i čestite. Onome koji je čist. Jer to je nespojivo. Čisto se mora sa čistim sastaviti. A prljavo sa prljavim. Koliko danas ima primjera u našem narodu, da čovjek kada udaje svoju psjerku, pa mu dođe prosac, on ga i ne pita da li onaj planja namaz. I ne pita ga tu. Pita ga gdje živi, pa ako je u gradu pita koliko ima kućiju pa kako ima sređenu kućiju pa gdje radi pa koliko mu je plata i tako dalje tako dalje pita sve ga pita do njanu. A ne pita ga da li je on moran. Da li se on voli Allahu dželle da li je na granicama Allahu vjerili ili ne. I onda kada mu ovaj ispriča koliko mu je kući koliko spratova ima i šta sve unutra ima i koliko on novcina ova jedva čeka da mu je. Da. Međutim, nakon kratkog vremena Kad istekne rok probe Onda Drži se i ćerka za glavu I otac i majka i svi redom Zašto? Zato što Nisu pitali za ono zašto su trebali da pitaju Pa su ono što im je Allahu Emane dao A evlat je taka, Da ti ga Allah uzvišen u dao, dao si ga Čuvaš ga subhanallah 15 i 20 godina čuvaš da to bude čestito i da to bude ono kao što Allah uzvišeno opisuje hurije kao biser u školjci i onda ga dadeš nekom pokvarenjaku koji je sad prlja. zato što nema ni imana i zato što se od svim prljavštinjama dunjalučki i dadeš ga njemu ne pitaš niko je ni štaj i još počne ga faliti vidjen mašala na oči lijep, crnomanjač, visok razvijen ovakav, onaka šeitan mu došao da mu traži čerkom, počeo da falji ti kakati. kakav je vidjen ovakav, onaka. s druge strane takođe kada se čovjek ženi ista stvare koje je ovdje Ne smije da gleda samo u lijepotu. Ne kažem, nemoj da gledate Neg uzimajte ružne Traži ti je lijepo Jer ja je poslanji sallallahu Rekao jednom ashabu Otidi vidi, jer među njima ima I ružnih i lijepih Neće se možda sutra svidjeti Pa ćeš zbog toga neće što moći da Prebrodiš, pa će to biti problem Međutim To lijepo može samo da dođe nakon imana A nikako bez imana Žena nema namaza, nema Islamske nošnje, nema ništa Ali je on vidio da ona lija Kaže mi ćemo to do E nećeš ti doterati šta ti hoćeš Nego će biti doterato samo ono što Allah uputi Samo ono što Allah uputi I ono što ima razloga I ima svoju uzor da bude zaista dobro i lijepo strane Allaha Đelešanu upućeno na pravi put zato video mnoge koji nakon što su uzeli lijepu ženu Đahilku umesto da krenu u čvršće pravim putem jer ženitba vratio nije samo da bi se razmnožavali ljudi ženitba je pomaganje mu'minu na putu kad ženete Allaha gospodara svetova da se sačuvaš harama Da se vaš harama na putu Ka Allahu Azzebo Đel I nakon što su uzeli trkve žene Onda više nema ni njega Ni tima nje I šta će, od njih, šta će biti od njihovog vlada To je posebno To je posebno pitanje I o tome se puno O tome se puno Nema šta ni govoriti Zato što se više Većina od toga dobro zna i vidi I kao, braću, što je Allah uzvišeni Razvoju ljude Na dobre i na nevalade Na dunjalu Isto tako će ih razvojiti na soudnjem dan Doće do te podeli Kaže uzvišeni Subhanahu wa ta'ala Vajavme takumu saatu Vajavme idinja teferrakum Kaže nadan, kada nastupi Caz uživljenja, ljudi će se razvojiti فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون واني كوي سوفيروالى добра дела чинили oni će u dženetskim الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب في العذاب محضرون a oni koji nisu vjerovali i koji su ajate naše i su sred nasudnjem danom poričali u trajnoj će muci biti i kaže uzvišeni la jeste vi ashabul nari o ashabul djenne ashabul djenneti humul faizun nisu jednak stanovnici vatre djehennemske i stanovnici djenneta stanovnici djenneta će sigurno postići ono ono što žele zato obraću moja gledajući u sve ove dokaze šerijata gospodara svjetova i gledajući kakvu je podjelu napravio Allah uzvišeni po pitanju ružnog i lijepog, odnosno zabranjenog i dozvoljenog jednom uminu ostaje samo da se trudi i da nastoji da se okiti svim onim tajibatima, onim lijepim stvarima, koje su spomenute u tekstovima šerijata, kao lijepe. Kako bi došao Allahu dželešanuhu, a Allah uzvišeni njime bio zadovoljan, i da nastoji da od sebe odbaci sve ono što je ružno i što je zabranjeno, kako bi se začuvao kuće, kuće nesmusna je a to je džehennem koji je pripremljen za one koji su bili na haram i na kufru, i na prilavštini, i na onome što je što je ružno. Da in kjana nasi jeborao ila l-mauči antarijeti l-hajah, fa inna l-mujahid jeborao ila l-hajah antarijeti l-mauči. منصتا اللي هادي الارواح يحدوك شوقا للعلا في جنه الافراح اسمعوا خيا منصتا اللي هادي الارواح يحدوك شوقا للعلا في جنه الافراح تجمعوا حول اللواء وارفعوها عاليا سنذل النفس ونرخص الدماء غاليه دماءنا الحره تنقش لنا الفخرا دماءنا الحره تنقش لنا الفخرا ما الغاليا دماغنا, دماغنا الحروة تم غسلنا الفصرة أي الله المسع تليد بالرقاد والمهام المجلو إلا بالنقال بالجهاد والعنى فكن أفي جلدا كي تبلغ المجلو فكن أفي جلدا كي تبلغ المجلو نجمنا على علماء بفرح عاليا سنتدل النفس ونرس الدماغ العاليا بما <تصفيق> دنا الكرى جاءت بس لنا البخرا <تصفيق> لنا الجهاد كربتي أنا الشهاد رايتي ونصدمي أعداء الله أخي هوايتي فلست خوارا بل كنت عصارا فلست خوارا بل كنت عصارا <تصفيق> دماؤنا الحرة تنفش لنا الفخرة أصدحت القرص تنفش لنا الجمادي ومضحك في السيار فين كلة الأياب طوى الزمات والردى بموصف الحصادي <تصفيق>